Радюк попрощався і вийшов на вулицю. На дворі все дихало ніби маєм. Вода в Дніпрі лисніла проти зоряного неба. На дворі було поночі. Але за Дніпром на берегах горіло багаття і освічувало щогли байдаків, то білоруси варили вечерю. І на плотах по Дніпрі скрізь блищали вогні і відбувалися в тихій воді. Радюк вийшов до Владимирового пам'ятника, сів на схід цих сходів і задумався. По-другий бік тих сходів манячила чиясь темна постать в поставі задум віка, гармонізував. Тисто на картички, річки, вогнем з зоряним тим в воді, навела на його багато дум. Будуще життя з Ольгою так манило його щастям. Здавалось йому тією ніби й мертвою річкою, де ніби й замерла вода з зорями. Але в тій річці було стільки живоття під тихим покривалом ночі. Стільки живоття було заховано од людського ока під темним небом, де в тиші й темряві стукотів пульс невичерпної сили природи. Радюкові вперше прийшла думка «Об'явиться Ользі і заповістить її про свою любов». Він трохи страхав з Кованька. Йому здавалось, що Кованько недурно топче стежку до Ольги. Він і гадки, і думки не мав, що Ольга не згодиться дать йому слово, і що його мрії розлетяться марно, як туман над вітру. Забравши деякі книжки з гарними малюнками, Радюк побіг до Дашковичів і застав вдома саму матір. Батька і Ольги не було вдома, вони пішли на хрещатик, на прогуляння. Покинувши книжки, Радюк побіг на хрещатик, перебіг його від кінця до кінця, трохи не звалив з ніг кілька панів і дам, і не знайшов Дашковича з дочкою. Вертаючись назад, він побачив чиєсь жовте лице між другими свіжими лицями те лице жовтіло, неначе стигла диня. Радюк впізнав Дашковича. Швидко він оглядів і друге лице, молоде й свіже, як троянда. То була Ольга. Він привітався до їх, і всі троє пішли рядом. Радюк постеріг, що випала найлучша година об'явиться Ользі. Старий філософ не заважав ні трішки. Уже наближався вечір, і народ цілою валкою прямував до царського садка, де щовечора була гулянка. Осінь була тепла й суха, і всі неначе хапком хапались на перед холодами. Ходімо, тату, в шату. Просила батька Ольга. «Куди там мені старому дибать? Що я буду там робити? Будемо гулять. Ходім, таточку, Ви трошки провітритесь і поздоровшайте. Ми недовго там гулятимемо. Я покину і фейерверки задля вас». Старий Дашкович мусив йти в шато на прогуляння. Вже музики грали, а публіка ворушилась по долині як комашня. Тираса ресторана була обсипана людьми. Перебігши шато, Ольга з Радюком пішла на гору на велику алею. Старий професор, слухняний як дитина, мусив на старості літ лізти за ними на гору. Ольга не йшла, а бівцем бігла під гору, так що батько слідкував тільки очима за її рожевою сукнею і ледве встигав іти під тюбцем. Вони вийшли на велику алею. Дашкович так і впав на лавку, засапавшись. «Ви сіли, а нам хочеться бігать», – сказала Ольга, сміючись. «Про мене серце і бігай, тільки дай покій мені, старому», – сказав він, одмахуючись рукою. Радюк пішов з Ольгою по алеї. Його душа була повна щастя, але непевність все-таки дуже тривожила його. Випадок був такий добрий, що лучшого трудно було діждатися і сподіватись. Вони перейшли алею, звернули набік і пішли доріжкою понад самими горами. Людей було все менше та менше. Якось знехотя вони обоє звернули з доріжки і стали над самою горою, котра була перерізана вузькою та глибокою долиною. Погорі росли високі осокори та верби, а через вузеньку й глибоку долину було видко, аж над самим Дніпром клапать шосе, де манячили проїжджі й прохожі. Ольга не дивилась на Дніпро, на пишну задніпрянську картину, та все дивилась в той глибокий яр, де по шосе ми готіли люди, маленькі, мовляльки, де котилися вози і стукотіння от від коліс отбивалась луною в обидва боки того вузького яру. Радюк мовчав, і Ольга мовчала. Її щоки аж пошили, вона очевидячки чогось ждала. Радюк оглянувся навкруги. По доріжці плентилась якась міщанка. На шпилях подекуди сиділи люди, по двоє, по троє. Недалечко від їх внизу на одному шпилі стояв якийсь високий пан, мов та статуя, і дивився на Дніпру. Постаті на шосе все ворушились, ніби в вертепі кукли. Радюк думав об'явиться прямо і просто кількома словами, і не знайшов тих простих кількох слів. Він почував, що його душа дуже стривожена, і ждав, поки вона трохи втихомириться. Він зирнув скоса на Ольжине лице. Воно було рум'яне, але спокійне. Очі були спущені на зелений яр, неначе в йому діялось якесь надзвичайне диво. «Вона жде! Вона жде!» – подумав він, і те слово сотню раз мигнуло в його думці. Він взявся рукою за груди і почув, що в грудях у його ще не все заспокоїлось. Серце тріпалось, як пташка в клітці. Він задумав почать яку-небудь розмову, доки стишиться в його душі. «Здається, й осінь на дворі. А зроду ніхто не дізнався би, що тепер осінь. Глянеш на небо, на Дніпро, і подумаєш, що починається літо», – тихо промовив Радюк. Ольга зиркнула на його своїми чудовими очима. «І яка була краса!» В тих соромливих очах. В тих очах були ніби сльози, ніби мокра роса пригасила вогонь. Вона, певно, не того ж дала от його і спустила очі. Внизу Дніпро був заставлений байдаками і барками. При березі Колоподола подола стояли рядками здорові дуби й берлинки, повні жовтих і червоних яблук, кавунів, груш. Кілька дубів і берлинок з кавунами простувало по Дніпрі до пристані, а на пристані на Соломі були накладені цілі гори кавунів і яблук. На дворі було тихо. За Дніпром синів бір, котрий здавався ще синішим під промінням заходячого сонця. На тому темному фоні серед бору палало ніби полум'я. То сонце вдарило в усі шибки церкви далекого села. «Чи то пожежа?» – спитала Ольга. «Ні, то сонце грає на вікнах сільської церкви», – сказав Радюк, і вони обоє знов замовкли. На другому кінці бору три бані церкви, освічені сонцем, не наче три зорі, висіли над чорним лісом а там десь далеко сонце потрапило в шибки бідної рибалчиної хатини і зробило з тих тахлів щире золото, неначе хто повісив золоті щити серед темного бору. На річці внизу коливались тихо байдаки, а вище коло подола стояв ніби ліс-щогл. Якийсь спокій був розлитий на світі. Природа ніби вже думала заснуть, перед близькими холодами. І Ольга, і Радюк задивились на ту картину, вона їх заспокоїла. Як тиха картина осені, хазяйської і хазяйновитої осені, наводить на мене думку про щастя тихої сім'ї. І те щастя, мені здається, таке тихе, спокійне, але пишне і чудове, як ця тепла йошна осінь. Промовив Радюк. Ольга подивилась на його очима і не чогось ждала. «Ви любите осінь?» промовила вона. «А я найбільше люблю весну. Скільки раз я марила про ті острови Океанії, де вічно цвіте і не вмирає весна. Якби мене хто чудом переніс на ті острови, таким чудом, про які розказує в казках Шихерезада». Хто її не любить тієї весни Часу соловейків і квіток Але вона така коротка А щаслива весна людини ще коротша Хоч пишніша от весни природи Ольга зітхнула, а Радюк задумався От і моя весна Весна мого життя швидко мине Знов почав говорить Радюк Я вже став міцно на дорозі життя вже втягла мене в себе та безодня моря людського життя. Я почуваю, що мені час жити щастям ширшим і вищим от щастя молодої пори весни. Я почуваю, що мені вже час жити життям сім'яка. Радюків голос все тихішав і затрусився. Ольга слухала його трошечки, підвівши голову й очі. Ольга Васильівна, ви знаєте, що я людина нового покоління і не вмію говорити компліментів, завірчуючи просту мисль в непрості слова. Я вам скажу просто і щиро. Я вас люблю. Я полюбив вас от того часу, як побачив вас. Мені здається, що я ні з ким не прожив би так щасливо в парі, як з вами. Скажіть мені щиро всю правду. Чи любите ви мене? «Чи підете ви за мене заміж? Я прошу вашої руки, і коли ви дасте мені згоду, то я буду мати щастя просити руки вашої і ваших й матері Радюк підвів очі. Ольга стояла перед ним червона і гарна, як квітка. Вона вперше почула від хлопця такі слова і вислухала ті слова не так спокійно і твердо, як вона собі уявляла. Ольга дивилась на його і мовчала. Дайте мені, Ольго Василівна, відповідь так просто і щиро, як я вас просто і щиро спитав. Я вас люблю. Я вас полюбила давно і полюбила, як нікого так не любила. Але, кажу вам просто і щиро, що я ще й не думала про заміжнє життя. Вона перервала свою розмову. «Чом же ви не думали? Може, я вам не сподобався?» Сказав Радюк, і в його ледве стало сили промовить ті слова. Він ждав, що Ольга не те скаже. Він сподівався однеї згоди, а вона тим часом неначе громом вдарила його. Я побачила вас колись давно в шату, як вам вже казала. Я вас ще тоді полюбила. Потім я почала вас забувати. Але як ви прийшли до нас на вечір, я трохи не зомліла, як угляділа вас несподівано. Я знов полюбила вас. А тепер знов забудете мене, ледве спромігся вимовить Радюк а я вас люблю і ніколи не забуду», знов сказав він і замовк, згорнувши руки на грудях. «Дайте мені часу подумати. Я була така щаслива в батька, я ще така молода, мені так добре жилося на світі, що я не мала й гадки про життя окрім от батька і матері. Ми обоє молоді. Час наш не втече, як вода в Дніпрі. «Дайте мені подумати, погадати», сказала Ольга, і вхопила його за руку, дуже здавила і потягла її до свого серця. Її лице, гарне, як перша маківка на городі, потяглося слідком за рукою до його. Він подумав, як близько від нього було щастя і як воно тепер стало від нього далеко. Тим часом на доріжці з'явилася якась немолода пані. Ольга швидко покинула Радюкову руку. І оступилась трохи від його. Вони обоє чули, як панія наближалась, шелестіла одежею, як ступала ногами, чули кожний її ступінь. Ольга знов тупила очі в зелений глибокий яр, де дзюркотіла згори вода, збігаючи ринвою між кущами та вербами під місток на шосе і в Дніпро. Вона ніби хотіла розпитати і вислухати пораду в тієї тихої води, котра одним-одна подавала голос серед тиші природи. Вона знов дивилась, як по шосе внизу ніби пересовувались люди, мов ляльки в вертепнім театрі. А молодий Радюк все дивився на чорний бір, де то спахало полум'я на вікнах далекої церкви, то пригасало. Вже й та панія пішла собі давно, і шелестіння її ходи давно затихло, а вони обоє все дивились, неначе хотіли випитати в природи собі пораду. Радюк бачив, як згасало полум'я на вікнах, як воно жевріло на хресті, потім зачепилось на кінчику хреста і тліло, наче жарина, ніби якесь огняне око того чорного бору. Він все дивився на його, доки воно погасло. І думав, чи не хоче Ольга йти заміж за кованька. Чи немає вона кого іншого на приміті? І що станеться з ним, як вона відкинеться від його? І яка притичина могла б бути, коли вона любить його щиро, але про заміж і не думає? Довго ще вони обоє стояли мовчки і думали. Ольга дивилася і нічого не бачила. На кілька год молодша за Радюка. Вона була серцем на кілька год старша за його. Вона вже вміла відрізняти у своєму серці любов, а в своїй думці – заміжні життя. І не могла вже йти тодою, куди повело б її серце. Вона сказала неправду, що не думала про заміжнє життя. Вона давно думала. І вже думала зовсім інакше. Не такого чоловіка для себе, який був молодий Радюк, вона часто уявляла собі в своїй дівочій кімнатці і навіть ще в інституті. Перед нею стояв тепер Радюк, правда гарний і молодий, і моторний, але не блискучий своїми чинами, своєю вартістю в громадянському житті. На темний бір спала ще чорніша тінь. На небі блиснула зірка. Од шату лились музичні мелодії. З-за дерева свиснула ракета, луснула й розсипалась м'ячиками всіх кольорів веселки. Шато шуміла гулянка. Про зрадюка й Ольгу пройшло багацько людей, цілий веселий гурт. Тільки осіб пролетіло верхом на конях. Все те перервало думу молодої пари. Вони обоє оглянулись на людей і помаленьку, мовчки, разом пішли назад. «Мабуть, батько турбується, дожидаючи нас», – тихо промовила Ольга. «Мабуть, одказав Радюк». І мовчки вони йшли, тіні. Дашкович сидів на тій самій лавці, де вони його покинули. Вони прийшли і сіли поруч з ним – а він і не подивився на них, та все щось думав. Коли його так багато людей і сідало, і вставало, що він мав їх за якихось сторонніх людей. «Чи не час нам, тату, додому?» – спитала Ольга у батька. «У, чи ви вже тут? А я вас жду та жду». «Ми вже давненько тут. Час нам додому. Мама нас, мабуть, давно жде». І всі вони встали і пішли через шато. Публіки в шато було повнісінько. Здається, весь Київ хапався вдихнуть у себе останній раз тепле повітря вмираючого літа. На згір'ї були наготовлені фейерверки, але Ольга і Радюк і не думали заставатися. Вони перейшли через шато і попростували до брами. Ні Ольга, ні Радюк, ні Дашкович не чули навіть тієї музики, що гриміла на весь садок. Не бачили тих огнів, що горіли на пригорках. За брамою Ольга почала прощатися з Радюком. Відвідуйте ж нас якнайчастіше. Не забувайте нас. Приносьте мені книжок, коли ласка ваша», – просила Ольга Радюка, не випускаючи його руки з своєї. «Буду приходить, коли ви дозволите», – промовив Радюк, і пішов на хрещатик длявою тихою ходою. Ольга пішла з батьком на поділ і цілу дорогу, коли б слово промовила до батька. Вона все думала за Радюка. «Де це відлялись? Пішли на хрещатик, а досиділи трохи не до півночі», такими словами стріла їх Степани Дасидорівна. «Ми були в царському садку», промовила дочка. «То це й ти волочився в шато?» сміялась жінка з Дашковича. «Та то нас затяг туди Радюк». «І не так мене, як Ольгу». «Радюк? А він був тут недавно і приніс тобі, Ольгу, якісь книжки». «То він таки знайшов вас?» спитала Степанида Сидорівна. «Як пішла Ольга з Радюком, то я сидів-сидів, все передумав, та й то обридло сидячи», сказав Дашкович. «Чи не просив він часом твоєї руки?» спитала Степанида. Ольга вся почервоніла, і зашамоталась. Вона нічого не сказала матері. «Радюк давно до нас ходить. Він, певно, хоче свататися. Як тобі здається, дочко?» Питала мати. «Не знаю, мамо, як мені здається. Я Радюка так мало знаю. Не знаю, якого він роду, які його батьки. Не знаю, що він має, як він служить і де він служить». Коли ти не знаєш, то я все дочиста знаю. Він має батька і матір, має дві менші сестри. Вони люди не з великих панів, але доволі заможні, мають село Журбані. Чи багатько ж тих Журбанів, перебила її Ольга. То таке село. А я думала, що то кільке сіл, а воно тільки одно. Чи багато ж він має дохода? Небагацько немало, а так саме добре для молодого урядовця на перший раз. Але він стоїть на добрій дорозі, казала мати. А вже ж він стоїть на добрій дорозі, обізвався батько. Розумнішої за його і пильнішої людини, трудно й знайти. Він не кидає науки, і я знаю, що він буде колись моїм товаришем на університетській кафедрі. То університетська кафедра це б то... Найвища для його кар'єра? спитала Ольга, придивляючись до батька. Які ви жінки чудні? Чого ж вам більше треба? Людина розумна, не без пуття, любить науку, не гуляє, все читає, ще й тобі книжки приносить, любить свій народ. Він націонал, не говорун, не пройде світ якийсь. Ольга витріщила очі на батька. Її інститутські погляди були такі не схожі з батьківськими, що вона аж здивувалась. Всі ті по-батьківському високі прикмети були для неї доброго слова не варті. Вона дивилась на жовте заниділе батькове лице, на його запалі щоки, на гострий ніс і сила волосся, і злякалась, думаючи, що колись такий достоту буде її чоловік що він на цілий вік закопається в кабінеті, в книжки, як у домовину, і забуватиме на цілі дні за неї молоду. Як батька вона такого чоловіка шанувала і чтила, але як свого такого чоловіка вона заздалегідь уже боялась. «Чи можна ж його засобом держати по-людській жінку?» спитала в матері Ольга. «А чому ж не можна? Само по собі не можна розкошувати» а по-людській можна жити і жити добре. Але він не сидітиме ж на одному місці. Ольга пригадала собі урядницьких жінок, їх скупеньку одежу, їх небагато обставу, їх чоловіків над паперами в канцелярії і за картами ввечері. Все те зовсім не припало їй до смаку. А мати все хвалила Радюка, все говорила про його журбані, не згадуючи про те, що на ж журбані мали право ще дві радюківни. Їй хотілося мерщій видати дочку заміж, поки не підросли менші дочки. «Люди живуть і бідніше, і живуть же якось», – закінчила мати тими словами свою розмову. «Люди живуть якось, а мені не хотілося б так жити», – тихо промовила Ольга, і почала ходить по залі, згорнувши руки. Тільки й подобається мені в Радюкові, що його гарна врода. Чудові очі та брови, свіже лице та його літа молоді, думала Ольга. Яка його любов тепла, молода, пахуча, як би я кохалась з ним. І вона уявляла себе з Радюком ніби пару голубів, ніби пару тихих горличок, для котрих весь світ тільки в їх милуванні та цілуванні. Вона почала думати про себе, як про таку горличку, і сама з себе засміялась. Вона закинула голову на плечі і швидше почала ходити по залі. Чорні розпущені коси впали на плечі і укрили їх зовсім. Ольга бачила себе всю в дзеркалі, що висіло якраз проти неї, і подумала, «Ні, я не голубка, не горличка». Мені не до вподоби життя тихої горлички. Таке життя не вдоволить мене. Такого щастя буде мені мало. І вона пригадала собі, як стояла недавно з Радюком над горою. Пригадала його вид. Вона ніби бачила його всього в чорному, навіть в чорних рукавичках. Він здався їй таким неблискучим, таким темним, таким вченим, простим у словах. Його становище в суспільстві здавалось для неї таким нікчемним, незначним, що вона засоромилась і почервоніла, поставивши себе рядом з ним, як його жінку. Вона ще вище підняла голову і дивилась на стелю. Чорні коси отхилились від плечей і гойдались на повітрі, як густеруно. «Що ти, Ольга, все думаєш?» спитала мати, сидячи на Софі і дивлячись на неї. «То все, то те, думаю, а більше нічого», отказала Ольга. «Ти щось бачила в садку? Щось таке чула, та не хочеш мені сказати? Еге, так?» «І не чула, і не бачила нічого такого», промовила Ольга і знов задумалась. «Не такого мужа, як Радюк, Звикла Ольга бачить у своїх мріях. Її інститутські мрії про послів і графів давно трохи простигли в звичайному житті. Але все-таки вона хотіла бути жінкою чоловіка поважного і своїми достатками і чинами. Вона собі уявляла мужа великим, здоровим, з блискучими еполетами, в орденах, ще й до того багатого. Таких людей вона не раз бачила і в інституті, і в житті. Вона пам'ятала, що як бачила у Турман якогось генерала з Петербурга, повновидного, гарного, високого, на його грудях блищали хрести, на плечах сяли еполети. Вона пам'ятала і його веселу розмову, аристократичне горде лице. Ольга зрівняла з тим ідеалом Радюка, і який він здався маленький, низенький, вбогий і дуже просто убраний. Палка-фантазія так ясно намалювала їй той контраст, що вона аж почервоніла, уявивши себе жінкою Радюка.